що не можеш вийти, вилізти, видертись, витарганутись. Ну і сиди. А твій час, кажуть, на Поліссі вже на могилках. Тоже сидить, і кісточками торохає. Тебе жде. Згадка про полісся вернула до недавніх споменів, до згадок, що рослина чи отава на скошеному лузі. Отава – це не та трава. Вона виростає, мов би, на вздогін прожитому першою справжньою весняною травою. Вона рости не може дорости до тої першої трави. Їй не стати такою ж, бо пізні літо, за ним осінь, і собою не стати, бо повторює ту колишню. І поїхати мала в те село, у лучинці, і знайти того чоловіка, чи когось його родини, хоч не знання його імені, не імені його товаришів і його дружини. Тільки його псевдо. Вони були як тін чогось до кінця не збагнутого у її житті. Як шелест з того лісу чи трави, як зітхання невідомого кого у лісі дивне, Тривожне і таємниче. Той чоловік прийшов ще раз. Бо другий раз за ліками проходив інший чоловік із лісу. Старший, зі шрамом з лівого боку. Внизу – щоки від підборіддя. Узяв ліки і попросив у райцентрі навідатись за такою-то адресою. Там теж мали дати ліки. Ви не бійтеся. Даза не доказала. Але він зрозумів. «Вам немає вже куди втікати, раз не донесли». «Звідки ви знаєте, що я не донесла?» «Мій друг сказав, що ви добра людина. По очах, каже, побачив. Крім того, я даю вам слово, що більше ми не потурбуємо. А ліки, як принесете, залишите за селом, де дорога в ліс починається. Справа, за метрів сорок-п'ятдесят дуб старий росте. От у дуплі залишите. Даю слово. Перший і останній раз». Вона так і збро... зробила. «Чи була спокуса донести?» «Була. Ой, була. Відкинула» наче тягар, що боляче житись на плечі, гирю, що висіла на шиї. Зітхнула. Інстинкт самозбереження. Але справа вона знала не тільки в тому інстинкті, хоч і він був присутнім. Не тільки. А в чому? Відповідь має той, хто питав. А де його шукати? То вона вже не відела. Молода жінка в хатині на краю райцентрівського села віднадав на селище Ходюшча з великими очима, мовчки вручила їй пахунок обгорнути газетою. Сказала – у сумку свою покладіть, до ліків, які вам дали в лікарні. У випадку чого це теж отримали в лікарні. Я розумію, сказала Даза. й озиралась, як клала поконок у дупло. Уже знала, що там жар рознижуюче. Той же стрептоцид, уколи, ампули, пігулки, звичайна глюкоза і шприци. А перший чоловік такий теж навідає, хоч і казали, що ніхто більше не прийде. Сно постукав. Увечері. У вікно. Тихо, мов синися дзьобом. Із порога я двері відчинила. Я винен, що турбую ще раз. Але тут таке діло. Жінка моя захворіла. Певно, простудилась. Горить уся? Вона тут в селі? Ні, в лісі. За мною пішла. Обоє там другий рік. Там і поєдналися. Я б, я б не прийшов, якби груба вона. Груба? Ага, ну як то по-вашому? На восьмому місяці вже. Вона вагітна? Да, засправді здивувалась так, як ще здається ніколи не дивувалась. Знали віднедавна, що група по-місцевому вагітна. Але вагітна? В лісі? На восьмому місяці? Як же могла відважитись? Її кинуло в жар. Бути вагітною в лісі, серед чоловіків, в якомусь бункері, підземель, ліс, хроні. Дитятку боїмося втратити. Почула мав крізь туман, що раптом заволік медпункт. Вона вся горить і плаче. Та вже і не плаче, а зіпає. Ну, я й злякав «Гаразд, я подивлюсь», – сказала Даза. «Підемо?» «Кінь за селом стоїть, сказав він. «Я з цієї хати вийде та йдіть прямо, а тому направо, до лісової дороги». «Я знаю», – сказала Даза. Він посадив Дазу за селом на коня поперед себе. Вибачившись, зав'язав їй очі. За своє життя Даза лише двічі їздила верхи на коні, і обидва з цим чоловіком. То була дивна поїздка, незабутня. Мандрівка крізь ліс Темряву і суцільній Темряві – Запах від молодого чоловіка, старшого від неї на якихось п'ять-шість років, а може, й менше, був несприємних. У лісі поступово стемніло, це даза відчувала якусь пов'язку. Чоловік за дорогу вимовив пару фраз, спитав, чи там, де вона росла, є гриби, бо він дуже любить збирати гриби, здивувався, що там майже немає лісу, що за містечком починається степа, за сусіднім селом і тільки невеличка посадка. Не знаю, як би то наші люди жили без лісу, сказав і надовго замовк. Потім зупинив коня, прив'язав його до дерева, повідомив, що далі йтимуть пішки. Зняв пов'язку з очей. Тембріва довкола була хіба трохи меншою, ніж тоді, коли вона їхала за його спиною шматиною на очах. «Їдь за мною», – наказав. Да зайшла і дивувалась, як він орієнтується в цій темряві, серед гущавини. Зрештою, збагнула, що під ногами є ледь помітна стежка. Кілька разів перечепилась через галузя і тонкий повалений стовбурець. Він повернувся, взяв за руку. Не бійтеся. Я не боюся, тільки темно. Скоро прийдемо. Зрештою він спинився, і да здригнулася, бо зовсім поруч пролунав різкий крик. Сови. Вона відсахнулася, та наступної миті зрозуміла. Крачав її незвичний поводи. Йому відповіли десь попереду, недалеко. На той голос він і направився. Даза здригнулася ще раз, і раптом гранично чітко зрозуміла весь жах свого становища. Вона була серед вечора, точніше ночі, в темному, безпросвітно глухому лісі, в руках, у волі цього чоловіка, його поплічників чи соратників, про яких нічого, по суті, не знала. Лишалася надія. А потім була зупинка на маленькій галявинці. Слово, що несподівано пролунало стембіви. Вітер. І відгуки її проважатого. Сосна. Тінь, що винирнула і послала зовсім поруч, мав ще одне дерево. Тихе запитання. Як добрались? Нормально. Жива? Звісно. Слава Україні! Героям слава! Ще якийсь десяток років, попередження обережно. Спереду на землі раптом з'явилось світло. Даза зрозуміла, що відкрилася ляда. Її супутник став спускатись донизу, просити руку. «Давайте, тут дербина!» Даза спустилась донизу. У ній здарилося перте повітря, аж закрутилась голова і виступили сльози. Вона опинилася у невеличкій кімнатці. При світлі газової лампи вгледіла тапчан, з якого підвівся ще один чоловік. У глибині стояло щось схоже на нари. Поруч невеликий столик, на якому чайник і миска. Коло столика пічка-байжурка. У глибині проступала поличка з книжками, щось схоже на шафу.